Переконання Джейн Остін Розділ 19 Поки Адмірал Крофт прогулювався разом із Енн і розповідав їй про своє бажання побачити в баті капітана Вентворта, той уже був у дорозі. Він приїхав ще до того, як місіс Крофт йому написала, і вирушивши наступного разу на прогулянку, Енн його побачила. Містер Еліот розважав бесідою двох своїх кузин і місіс Клей. Вони йшли по мільсон Стріт. Раптом почався дощ. Несильний, проте достатній для того, щоб дамам захотілося від нього сховатись. А також для того, щоб міс Еліот зажадалася повернутися додому в кареті леді Делрімпол, яка стояла неподалік. І тому вона сама, Енн і місіс Клей, зайшли до Моланца. А містер Еліот вирушив домовлятися до леді Делрімпол. Незабаром він знову до них повернувся, звичайно, досягши успіху. Леді Делрімпел буде дуже щаслива доправити їх додому і за кілька хвилин за ними заїде. За екіпаж її основним правило Ландо, і в ньому могли розміститися більш-менш зручно лише четверо. Міс Картерет супроводжувала свою матір, тому Леді Делрімпел ніяк не могла надати ласку всім трьом дамам з Кемден-Плейс. Щодо міс Еліот ніхто не мав жодного сумніву. Адже вона більшою мірою, ніж хтось інший, не вправі миритися з незручностями. Але двом іншим дамам був потрібен деякий час, щоб домовитись між собою. Дощ тільки ледь накрапав, і Енн з усією щерістю віддавала перевагу прогулянці з містером Еліотом. Але місіс Клей також вважала, що дощ тільки ледь накрапав. Вона навіть запевняла, що він зовсім не накрапав, і до того ж у неї такі міцні чаровики... Набагато міцніші, ніж у міс Ен. Словом, поштивість вимагала, щоб вона не менше за Н прагнула прогулятися пішки з містером Еліотом. І обидві висловлювали свою великодушність із такою вічливостю і наполегливістю, що в рішення цього питання довелося тротитися іншим. Міс Еліот заявила, що місіс Клеї без того трохи застуджена. А містер Еліот підтвердив, що в кузини Н черовики куди міцніші? Згідно з усіма цими обставинами було вирішено, що Місіс Клей поїде в кареті. І якраз коли всі на цьому погодились, Енн, яка сиділа біля вікна, побачила, що по вулиці йде капітан Вентворд власною персоною. Ніхто не помітив, як вона затремтіла, але сама вона тієї миті відчула себе останньою дуркою, найдурнішим і найчуднішим створінням у світі. Усе попливло в неї перед очима, вона цілковито розгубилась, а коли знову опанувала себе, побачила що всі, які досі, чекають карети. А містер Елліот, як завжди послужливий, вирушав до Юніон-стрит із якимось дорученням від місіс Клей. Енвер ми кортіло підійти до дверей. Їй тільки хотілося подивитись, чи не ущух дощ. Чому було їй підозрювати в собі інші спонукання? Капітан Вентфорд, напевно, вже зник з очей. Вона підвелася, вона збиралася підійти до дверей. І чому це однієї половині завжди треба бути мудрішою за іншу? і підозрювати її в чомусь неподобному. Їй лише хотілося подивитись, чи йде дощ, і нічого більше. Однак за хвилину їй довелося знову сісти, тому що у двері зайшов сам капітан Вендвард у супроводі кількох джентельменів і дам. Певно своїх знайомих, яких він зустрів на вулиці поблизу мільсон стріт Побачивши Ен, він у якості зачервонівся по самі вуха. Ен ніколи його таким не бачила. Уперше після поновлення їхнього знайомства вона відчувала, що володіє собою краще за нього для неї зустріч не була такою несподіваною. Сліпучість збентеження, розгубленість і здивування перших хвилин вона вже встигла подолати. Але що вона зараз відчувала? Біль і радість, муки й тріумф одразу. Він щось сказав їй і відійшов геть. З його обличчя неважко було здогадатися, що він збентежений. Його не можна було назвати ані холодним, ані привітним. Ні, він був безперечно збентеженим. Трохи згодом, однак, він знову підійшов до неї і заговорив. Вони ставили одне одному незначущі запитання, обоє, здавалося, не розуміли відповідей, і Ен ніяк не знаходила в капітані Вентворті колишнього спокою. Часто, зустрічаючись, вони звикли розмовляти спокійно і байдуже, але нині йому бракувало спокою. Щось його змінило, або часу або луїза. У його душі щось відбулося. Капітан Вентворт мав чудовий вигляд, ані трохи не виявляючи колишньої журби. Він говорив про Аперкросс, про Мазгрові, навіть про Луїзу і позирав із ледь відчутним лукавством, згадуючи її ім'я. І все ж таки це не був колишній капітан Венфорд, що завжди тримався легко і невимушено. Він не вмів навіть прикинутися колишнім. Ен не здивувалася, але засмутилася, коли Елізабет зробила вигляд, нібито не впізнала його. Ен помітила, що він бачив Елізабет і вона його бачила, і в обох в очах промайнуло впізнання. Ен була впевнена, що його зустрінуть як давнього знайомого – він цього чекав, і її боляче було дивитись, якій сестра з незмінною холодністю від нього відвернулася. Нарешті було подано карету Леді Делрімпел, чого міс Еліот чекала вже з нетерпінням. Увійшов слуга і повідомив про це. Знову почався дощ, і через цю затримку суєта і розмови дозволили всім, хто був у крамниці, дізнатися, що Леді Делрімпел приїхала за міс Еліот. Нарешті міс Еліот і її подруга в супровіді слуги, тому що кузен ще не повернувся Покинули крамницю. І капітан Вентворд, подивившись йому слід, повернувся до Н. І вираз його обличчя багато більше, ніж його слова, говорив про його готовність їй служити. «Я вам дуже вдячна!» Була її відповідь. «Але я з ними не їду. Карета всіх не вмістить. Я піду пішки. Люблють піші прогулянки». «Але йде дощ?» «То нічого, він ледве накрапає». Помовчавши хвилину, він сказав. Хоча приїхав лише вчора, встиг, як бачите, спорядитися до бата як слід, показуючи нову парасольку. Я б хотів, аби ви скористалися нею, якщо ви маєте намір піти пішки. Але я гадаю, було б розважніше, якби ви дозволили мені посадити вас до Почеза. Вона була йому дуже вдячна, але відхилила його пропозицію, повторивши, що дощ ледве накрапає і додала Я чекаю містера Еліота, він має бути з хвилини на хвилину. Не встигла вона промовити ці слова, як увійшов містер Еліот. Капітан Вентвор не міг його не впізнати. Це був той самий джентельмен, який, стоячи на сходах у Лаймі, супроводжував Ен захопленим поглядом, і з тією лише різницею, що тепер він дивився на кузину і поводився з нею так, як може тільки привілейований родич і друг. Він увійшов, здавалося, він нікого нічого, крім Ен навколо не помічав. Просив пробачити його за зворікання, засмучувався, що примусив її чекати, висловлював своє прагнення вивезти із зараз, же не гаючи часу, поки дощ не посилився. І наступної миті вони вже йшли до дверей під руку, а вона могла лише кинути капітану Вентворту «Прощавайте». І лагідний збентежний погляд мимохідь. Ледве вони вийшли з крамниці, дами, які супроводжували капітана Вентворта, почали про них говорити. «Містер Еріот, на мою думку, небайдужий до кузини, чи не так?» Оце, ясно, як сонце ясне. Легко здогадатися, що буде далі. І він із ними нерозлучний. Думаю, він проводить у них весь свій вільний час. А який він гарний на вроду!» «Так, і міс Еткінсон, вона одного разу з ними обідала у волізів. Каже, що ніколи в житті не зустрічала більш привітної людини». «А вона гарненька, на мою думку, ця Енн Еліот. Дуже гарненька. Знаю, у світі вважають інакше, але мені вона подобається більше за її сестру». О, мені теж. І мені. Яке тут може бути порівняння? Проте всі чоловіки упадають коло міс Еліот. енд для них занадто вже тонка. Ен була б вельми вдячна своєму кузену, якби він, ідучи з нею поряд до Кемден Плейс, за весь час не мовив жодного слова. Ніколи їй ще не було так важко його слухати. Хоча він був вельми люб'язним і чуйним, і говорив на теми, які він знав, завжди для неї цікаві запалом по справедливості і з усією проникливістю хвалила Дірасел і найвищою мірою влучно викривав місіс Клей. Але вона могла думати лише про капітана Вентворта. Ен не могла зрозуміти його почуття, зрозуміти, чи страждав він від розчарування чи ні. І доки не знайде відповіді на це питання, вона не могла бути спокійною. Ен сподівалася стати згодом більш розсудливою, та ба, змушена була зізнатися, що поки її не можна назвати розсудливою. Було ще одне питання, яке їй дуже цікавило. Вона прагнула дізнатися, як довго він збирався залишатись у баті. Він про це не згадував або, мабуть, вона не почула, може, він тут лише проїздом. Але швидше він збирався тут затриматись. А в такому разі, якщо в баті всі з усіма зустрічаються, цілком ймовірно, що Ладірасел десь його зустріне. Чи згадає вона його, як усе це буде? Їй вже довелося розповісти Леді Расел, що Лоїза Мазгро виходить заміж за капітана Бенвіка. Відповідати на запитання, здивоване Леді Расел, варто було їй певних зусиль. І тепер, якби вони раптом опинилися в одному товаристві з капітаном Вентвортом, Леді Расел, не знаючи всіх обставин справи, могла б поставитися до нього з подвійним упередженням. Наступного ранку Енн гуляла разом зі своєю подругою. І спочатку цілу годину зі страхом і сподіваннями марно шукала його очима. І нарешті, уже повертаючись по стрит, вона побачила його на правому боці тротуару. Він так стояв, що його було видно ще здалеку. Біля нього було ще багато молодих людей, які проходили мимо, але вона його впізнала. Мимоволі подивилася на Леді Рассел, але не через те, що їй могла запасти до голови безглузда думка, нібито й вона його впізнала. Ні, поза всяким сумнівом Леді Рассел могла його побачити, лише опинившись навпроти. Однак Ен час від часу стурбовано позирала на неї, і тієї миті, коли Леді Рассел уже час було його побачити, Ен, хоч і не наважувалася дивитися просто на неї, тому що її власне обличчя вона знала, виказувало її почуття, відчула, що очі Леді Рассел спрямовані на нього. Одне слово – та його пильно розглядає. Вона змогла здогадатись, яке враження він мусив справити на Леді Рассел. Розуміла, як важко було Ладі Рассел відвести від нього очі, як вона мусила здивуватися, що вісім чи дев'ять років нелегкої морської служби в чужих країнах ані трохи не зменшили його привабливості. Нарешті Ладі Рассел од від нього відвернулася. Що ж вона тепер про нього скаже? «Ти, мабуть, гадаєш», – мовила вона, – «на що це я так задивилась? А я шукала фіранки, які Ладі Алісія та місіс Фрэнкленд описували мені вчора ввечері». Вони казали, нібито на цьому боці, в цій частині вулиці, в одному домі, у вітальні, висять фіранки найгарніші у всьому баті. Але вони ніяк не могли згадати номер будинку, Кося й намагалася їх знайти. Але, признаюся, ніде нічого такого не помітила. Ен зітхнула, почервоніла і посміхнулася, відчуваючи жаль і і до себе, і до своєї подруги. Більш за все, вона досадувала, що через даремне побоювання та обачність пропустила момент, коли могла переконатися, побачив він її чи ні. Кілька днів минули, не принісши жодної новини. Театри й зали, де він швидше за все міг з'явитися, були недостатньо модними для Еліотів, які проводили свої вечори виключно на дурних званих обідах у світському товаристві, куди їх усе частіше запрошували. Знемагаючи від невідомості та вважаючи себе сильнішою, ніж насправді, тому що їй іще не довелося випробовувати свої сили, Яні не з нетерпінням чекала одного концерту. Це був концерт на користь особи, яку патрунувала ладі Делрімпл. Вони, звичайно, обов'язково мусили там бути. Казали, що концерт буде чудовий, а капітан Вентворд мав уподобання до гарної музики. Енн хотілося знову поговорити з ним кілька хвилин, і вона думала, що більше її нічого не треба. Відчувала, що в неї не забрак мужності до нього підійти, коли трапиться нагода. Елізабет від нього відвернулася, Ладі Расел його не помітила, ці обставини надали ент твердості. І вона вважала, що має право виявити увагу. Ще раніше вона обіцяла Місіс Сміт провести з нею вечір, однак завітавши до неї на хвилинку, вона вибачилася і попросила про відстрочення, наполегливо обіцяючи посидіти в неї завтра трохи довше. І Місіс Сміт з усією добродушністю відпустила. «Тільки за умови, – сказала вона, – ви про все мені докладно розкажете, коли прийдете завтра. З ким ви йдете?» Енн усіх назвала. Місі Сміт нічого не відповіла, але прощаючись вона сказала, дивлячись серйозно і водночас хитрувато. «Що ж, я від усього серця бажаю вам насолодитися музикою. І не обманіть мене завтра. Якщо зможете прийти, бо в мене перечуття, що скоро ви вже не будете часто мене відвідувати». Ен здригнулася від зніяковіння. Та після хвилинного збентеження вона була змушена, однак вона за цим не шкодувала, поспішити геть.